Лист Політичним арештантам-мужикам На святий вечір У хаті було так ясно, що баба Грициха виділа кожний палець Іванків, де він до стіни притулився. Сонце спускалося насамперед на ліс, що стояв на горі перед хатою, на його галуздзю лишало всі свої дорогі камені блискучі, а ліс бив проміннями у вікна хати. І таких їх було багато в хаті, що баба виділа кожнісінький палець Іванів на стіні. «Мой, Іване, аби я тебе не виділа більш на лаві, аді, що ти із стін поробив? По землі собі бігай!» Іванко бігав від порога до стола та возив на нитці колісцятко від ниток та й казав бабі, «Не бійтеся, я вже біг не буду!» Коло баби на печі сиділа маленька Марійка заплетеною кісочкою, як мишачий хвостик. Боже, Боже, як народові тісно стало жити, а як світа надійдуть, то й на рід таки веселиться, гадкувала собі баба. Лице зморщене, сині губи, сухі руки, сивий волос. Отака баба. Ба вуйко, Василь ідуть до нас і з Николов Семеновим, і з тим, що в школах він це вчить. Кікає землі, біж і дбави на піч. До хати увійшов Василь із школярем. А вас, мамо, на печі Різдво? Він чує вас щастям, здоров'ям, аби сте ще прожили меженами. Він чував син мамі та й цілував руку. Ой, синку, мені Різдво не в голові. Я, дитинко, всі дні оплакую і свято, і будень, казала баба, та й сльози в очах показалися. А я прийшов письмо від Федора прочитати, бо вчера на пошті прийшло. Семенів, аді прочитає. То що приписує, дуже він, це слабує. Василь витягнув лист із череса, подав школяреві, а цей взяв читати. Коханий мій брате Василю, і ви Мамо, клоняюся до вас на Різдво і вінчую вас на ці світа. Заколідував би вам колядку з криминалу, але боюся, що вітер мою коляду у лісі стратить, та й під ваші вікна не привіє. Стара мама обсипалася слізьми, а Василь мовчав. Тут арештанти як заколідують то аж сирий мур розсипається, а ржа із гратів опадає. Як поведуть голосом, то аж дозорці наслухують. А така коліда в неволі сумна та страшна. А собі-то я вночі геть чисто нагадав за коліду, як ще я хлопцем ходив колідувати, як ви, мама, мене у тата, здоволіли, аби пустили у коляду а потім, як ми порубками вже ходили і скрипко вколидувати. було станемо, як ліс під вікном. Колідуємо, а скрипка плаче меже нами, як дитина. Ми ще дужче, а скрипка рівно плаче, і ніколи ми її не могли переколідувати. Адіо тепер чую, як та скрипка плакала, так і Гедзи плаче. Ой, сину, сину. то то з діти осиротив, шептала баба. Але годинами, мамо, та так мені в цих мурах страшно, що не годин я сам на лужку ляжети, то йду до другого, бо бих умер. Як собі нагадаю за Настю, що вона через мене пішла в землю, та й мені, діти, на нівець осоротила, та й кров живцем із серця капає. А крізь грати видко, звізди. А я на них дивлюся, як вони котре більші та менші за собою проваді. І почитую собі на велику, що це Настя, а на малі, що це Марійка, зараз за нев, а це Іванко. А це василько.